És dilluns 11 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la Deixaderia Municipal torna a obrir dins l'horari habitual i per a totes les persones del municipi. Conversarem amb Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre, que dimecres oferirà un webinar al voltant de la reactivació del sector de la restauració. Us hi podeu inscriure a través de d'ipep.cat. La informació comarcal avui ens portarà fins a Torroella de Montgrí per explicar-vos la detenció de dues persones per transportar més d'11 quilos de marihuana. Sí. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que encara no hi ha data per la sessió extraordinària per presentar el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus un fet que ha estat criticat pel Partit Socialista de Palafrugell, el qual també lamenta la manca d'iniciativa i planificació del govern per afrontar la tornada a l'activitat després de la Covid-19. I acabarem aquest informatiu d'avui dilluns conversant amb Pau Lledó, que detalla les darreres actuacions al nucli de Palafrugell en les que es dona més protagonisme a l'ús de la bicicleta. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell de d'avui dilluns 11 de maig i ho farem explicant-vos que des d'avui mateix la deixalleria de Palafrugell ha tornat a la normalitat i recupera el seu horari habitual. Així doncs, tornarà a estar oberta per als ciutadans i ciutadanes que vulguin llançar els seus residus. D'altra banda, l'horari d'obertura serà de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 9 a 9. Per la seva banda, la recollida de residus dels estiplements comercials també es recuperarà de forma progressiva. Així, s'informa que quan a Palafrugell s'activi la fase 1 de desescalada i mentre aquesta duri es recolliran al nucli de Palafrugell paper, envasos i matèria orgànica segons el calendari habitual i el vidre els dilluns i els divendres. Per últim, respecte a la zona de platges, el paper, el vidre i els envasos es recolliran els dimarts i els dissabtes i, per la seva banda, la matèria orgànica els dimarts, els dijous i els dissabtes. Així doncs, des d'avui mateix, la deixalleria municipal de Palafrigell ha tornat a la normalitat i, per tant, torna a estar oberta a tothom. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació posarem la mirada en una activitat que han organitzat des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, en aquest cas és la segona de les conferències en torn a la situació actual que s'està vivint i enfocada en aquest cas en la reobertura dels establiments de restauració de la nostra zona. En aquesta activitat, en aquesta conferència, el protagonista serà Martí Sabrià, gerent del grup Costa Brava Centre, Aquí podem saludar a través de l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Martí. Hola, bon dia. Farem una miqueta de repàs. Comencem, si et sembla, doncs, valorant la situació actual. En una setmana, doncs, que semblava que podíem entrar en una nova fase, la fase 1, finalment, doncs, la setmana passada es va decidir que era millor que la regió sanitària de Girona, que des del marge i que des encara en aquesta fase 0. Ho comentàvem abans fora de micròfon. S'està fent llarg, eh?, la, la, la cosa... Sí, s'està fent molt llarg eh, perquè ja portem, portem dos mesos, eh, i dos mesos dins repeses, no, mm. no seria exactament el mateix eh, haver parat dos mesos a deu setmanes o tres mesos i saber que tal dia tornaria a m'aixecar la persiana i tot tornaria ser com abans. No, no és així, són aquestes vuit setmanes, a part que això, ens hem tipat d'intentar veure on estàia al final de la situació i amb quina, i amb quina actitud s'havia d'afrontar i quin tindíem, quin paisatge i quin escenari tindíem. Doncs, aquests escenaris van canviant, van canviant no només a casa nostra sinó van canviant en els diferents països. Som acceptablea o complexa i en aquest cas som sector turístic, que a més a més som el principal perill i això potser no tothom s'ha parat a reflexionar és a dir, el trànsit de persones entre diferents espais és el que ha provocat eh, aquesta situació abans eh, doncs les, les pandèmies eh, acabaven siguent relativament locals o, mm. o ubicades en un indet molt, molt més concret i aquesta és l'àmbit eh, mundial per tant hem, hem d'estar de conscients que nosaltres ens convé que la gent viatgi, però que la gent és la que transporta la malaltia d'un lloc a l'altre. I per tant ens canvia el panorama de futur d'una manera important. Això seria una reflexió de caràcter global que crec que hem de fer, hem de veure què ha passat en els mercats o que farem dimecres. Eh? Tornarem una mica a veure què ha passat els mercats o diferents mercats europeus, que són els nostres proveus de clients durant les temporades de primavera i estiu i, i una mica a la tarda. Uh, és, és, és evident que aquells països en l'accidència ha sigut molt més baixa i uh, hi ha molt poca tendència a anar a països en l'accidència ha sigut importat, que és el nostre cas, mm -hmm. i probablement en països on ha estat igual que nosaltres aquest risc es, es, es, es, no es vegi com a tan important. Per tant, l'espectativa d'aquests francesos puguin venir a partir del moment que s'obrin fronteres, cosa que no sabem. Uh, estem amb, amb, amb informació però de diferents països, i Alemanya el rumor és que a Espanya qui no obrirà fronteres, per tant uh, no obrirà fronteres aviat, eh? Mm. Per tant, no sé, ara mateix tot són incerteses i al la incertesa sempre és molt més difícil uh, de llogar se per tant, la L'allargament de la incertesa és el que fa que, de que el temps ha sigut molt llarg i encara s'ha de llarg. Mm -hmm. Aquests dubtes sobre saber què passarà, sobre saber doncs, com podrem doncs, eh, tornar a engegar la, la maquinària una miqueta, és el, és el principal escull. El fet de, el fet, doncs, de no saber eh, fins quan durarà aquesta situació Eh, doncs és també el, una de les principals pors i, i, i mancances no? que troben en aquest cas eh, en el sector de, del turisme en el qual doncs, eh, en aquesta època hauria d'estar funcionant a, ple, a plen rendiment. Sí, però no és tant, no tan per cent, eh, que jo crec que això està, està caure, no va ser dilluns, no, és, no ha sigut avui, però jo crec que serà dilluns que ve, mm -hmm. que podrem obrir terrasses a... Eh, però el, el, el més important i Ferran, ja, ja, ja deia el Ferran la més pis, no serà obrir sinó serà plana uh, jo crec que aquesta és una cosa que ens han de posar al cap de que obrir no significarà tenir la mateixa demanda que abans i per tant aquest 50% de terrasses no s'ompliran facilment passaran dies, passaran setmanes segurament abans no tornem a aquesta situació de normalitat. És més, nosaltres quasi-quasi estem d'un escenari de Semana Santa 2021 com a espai, diguéssim, d'un apropament a la norma, al que fins ara en teníem com a normalitat. Per tant, serà un trajecte llarg, difícil. Ara mateix obrir és important, però també seria més important en el cas, en el cas nostre que hi hagi gran identitat això és un tema que es contempla la fase 2, de la qual encara estem a més vista. Per tant, ens situem a mitjan any juny, on els barcelonins en punts, a principi puguin, puguin arribar fins a, a l'Ege Empordà i, i aquest, sabem que són claus, no, no tant des de l'aspecte allotjatiu, però sí des de l'aspecte de restauració. A la majoria tenen sobre la residència, per tant aquests elsran a faltar molt en els restaurants. els internacionals els tornarran a faltar molt i moltíssim en l'àmbit de, de l'allotjament. Aquest any doncs, serà un any de o aquest estiu, millor dit, serà poder un, un any de, de posada a punt per, de cara a l'any que ve, serà com una miqueta recuperar sensacions a partir de posem eh, el mes de juny quan ja poder, puguem fer una, una, una vida doncs, una miqueta més, més normal, entre cometes, dins aquesta normalitat que aquest any serà ben diferent de la dels altres anys. Eh, servirà doncs, per, per això, per tornar a agafar les sensacions després de, de tant de temps aturats? Bé, crec, crec, crec que demà tinc eh, un slide que diu... Eh tornar a aprendre, o sigui, oblidar-se del que hem après fins ara i tornar a aprendre. Uh, jo crec que això serà molt bàsic, per tant, no, no serà tant com un entrenament, sinó com una pretemporada uh, per tal d'entendre que, que hem de jugar en altra cosa. Eh? No, no, no podem seguir pensant, no, no, crec jo, mais, no podem seguir pensant en, en, en, en que això ha sigut un kit i que tornarà al seu lloc. Jo crec que restarà com abans, uh, durant molt de temps i per tant ens haurem d'anar adaptant a noves maneres de fer, a nous criteris eh, empresarials i per a buscar les rendibilitats potser eh, per altres vies eh, que no han sigut les tradicionals. Potser això acaba una mica amb l'hostaleria temporada amb la que hi ha molts diners en, en, pocs, en pocs mesos, en poques setmanes, que eh, tot aquest tema de l'alta la, de demanda haurà canviat, per tant el que, que considerem dimecres és a, a repensar cada negoci i a tornar-lo a tornar enfocar d'una manera una mica diferent, sense perdre el lloc que ens ha caracteritzat en aquesta àrea a la Costa Brava Central que és bàsicament la, la qualitat la feina ben feta això per altra banda ens ha situat situa millor cal que les estimacions eh? també ens hi de millor la, la nostra ubicació geogràfica l'he repetit aquests dies amb els mitjans aquest, aquest, eh, aquests pràcticament 34-36 milions de persones que recebeixen a menys de 5 hores de cotxe de, de Palacrugell doncs és, és important, tot es situa de Marsella, a Lyon, Bagans, Urreus, a Bagan, a Correos, a Alacant, per tant en aquesta àrea de transport per, per carretera que sembla que és a, més funcionarà, en un vehicle particular molt per davant del que és per públic global, d'avions, trens o, o vaixells, eh, ens, ens dona més oportunitats que altres destinacions, però no, no ens permet ser confuistes en aquest sentit i haurem de, de donar-hi moltes voltes de veure com, com ho fem i si tot allò que veníem acostumats a, a tenir tanta demanda en temporada alta, ens irem tornant més desestacionalitzats, mira per on uh, aquesta paraula que era com el nostre desig permanent mm. de veure com des, desestacionalitzem i fem que ens vingui gent a l'hivern i a la primera vegada de la tardor potser el, el coronavirus haurà sigut la clau de volta a que la gent es reparteixi molt més en el, en el temps i la demanda ens canvi eh? per tant probablement això donarà molt més oportunitat a aquell tipus d'empresa de, pensada i escripturada per treballar online, que pas la que tenia tots els ous a la cistella dels tres mesos de temporada alta. Mm. Ja, ja però ens movem en un marc de dubtes i, per tant, tot això són reflexions, més que, més que certes. Mm. Aquests dubtes també poden fer, i de fet se n'ha parlat en les darreres setmanes, no? des de molts sectors de, de la restauració, doncs, eh, dir ostres, és que poder, no em val la pena obrir. Aquesta és una de les coses en les quals també heu de, heu de lluitar des, de, des del gremi? Bé, nosaltres eh, també portem els dies repetint que si no hi ha oferta no hi haurà demanda. Per tant, si no obrim no ve ningú, això queda claríssim, ningú ha, ja està tancat. Eh, per tant, obria és estrictament necessari però, però és cert que les empreses han d'obrir amb unes certes garanties de que aquesta obertura si no els comporta beneficis com a mínim no els comportarà pèrdues uh -huh. perquè les pèrdues en el món empresarial només més en de no, la desaparició o al desastre per tant, bé, és complicat eh? és complicat perquè repeteixo la incertesa també de la resposta de mercats i de la resposta de públics uh, és, és gran uh, tenir previsions, eh, que la gent gran es muda molt menys, tenim previsions de que les distàncies llargues costarà fer-les, eh, algú em deia, eh, i els francesos, sí, sí però que els francesos probablement en vinguin perquè, perquè estan a prop i perquè els agrada molt la nostra gastronomia, el nostre paisatge, però també és cert que França farà com nosaltres mm -hmm. i començarà a dir com ha quedat a casa, que és més segur, que estàs més a prop, que si tens una incidència de seguida tornes a ser a casa. Per tant, la, la tendència no a viatjar fora d'un àmbit molt concret eh, i conegut eh, s'imposarà, s'imposarà a mínim durant els mesos. Per, per tant, dimecres intentarem això, eh, que la gent tingui molt clar que aixecar la persiana no voldrà dir tornar al juny de l'any passat. Mm. Això és doncs, una de les claus que, que s'intentaran intentaran doncs, donar i que ja ens ha avançat doncs, en Martí Sabrià en aquesta conversa. recordeu aquesta aquest webinar, aquesta conferència eh, aquest dimecres, 13 de maig a dos quarts d'onze del matí i les inscripcions les podreu fer al web de, de l'IPEP, ipep.cat. Avui doncs, amb en Martí hem volgut fer una miqueta de, de pinzellada sobre el que tractarà aquesta, aquesta conferència i també doncs, valorar l'actual situació que s'està vivint a, a casa nostra en el sector de, del turisme i l'hostaleria. Uh, Martí, no sé si vols afegir alguna cosa més per animar la gent doncs, que s'apunti uh, a aquesta, aquesta conferència de dimecres. No, però, però m'agradaria perquè al final tot això que jo explico és la conseqüència d'haver parlat amb molts i molts, i molts, i molts, i molts empresaris i, i molts tècnics i molts economistes i molts representants de Catalunya de l'estranger. Per tant, totes, totes les opinions, totes les aportacions que, que pugui fer l'agenda per a Palafrigell, la gent d'aquest sector, doncs, nosaltres no ens serveixen per anar dotant del contingut d'aquest discurs i per tant anar incorporant eh, noves, noves visions Uh, intentant sempre que, eh, que contrastar-les i que realment puguin ser, puguin ser veritat però jo crec que xerrant entre tots és com ens anem apropant a, a la veritat que, que ens espera mm -hmm. Doncs allà ho sabeu, podeu apuntar-vos a ipep.cat a aquesta conferència de dimecres 13 de maig, a dos quarts de 12. Nosaltres avui n'hem parlat amb Martí Sabrià, al qual agraïm doncs, que ens hagi tès en aquest matí de Ràdio Palafrugell i ens esperem retrobar aviat Martí i amb una miqueta doncs, de, de millors perspectives. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia. I sobrepassat l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, és moment per a la informació comarcal destacada que ens ha deixat aquest cap de setmana per explicar-vos que la policia local de Torruella de Montgrí va detenir dissabte dues persones, un home de 51 anys i una dona de 39 anys, que van estar sorpresos amb més d'11 quilos de capdells de marihuana ocults a l'interior del seu vehicle. La detenció i incautació es va fer al barri de Fora Portal, de Torroella de Montgrí, durant un dels molts controls preventius que realitza el cos policial per garantir el compliment de les mesures de confinament. L'actuació, de fet, va tenir lloc al voltant de les 12 de la nit del dissabte passat en aturar el vehicle. Els agents van comprovar una olor molt intensa, cada vegada més forta, que procedia de l'interior. Entre eines de construcció hi van trobar tres bosses industrials de plàstic negre plenes de capdells de marihuana. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. Els detinguts i la substància intervinguda van passar a disposició del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que segueix sense data el ple extraordinari en el que s'han de donar a conèixer les mesures extraordinàries que l'Ajuntament de Palafrugell presentarà per fer front a la crisi del coronavirus. Un paquet de mesures econòmiques enfocat en tres vessants, sobretot, que són les famílies, els, els col·lectius més vulnerables i el turisme i el comerç. Així ho ens explicava Josep Epí Ferrer la setmana passada. Estem treballant per a veure si la podem convocar aquesta setmana, podem convocar les comissions per, per la setmana que ve i si a la mínima que podem eh, ens eh, convoquem comissions i ple per la setmana que ve o com a la màxima al, al principi de la l'altra setmana. Però la és intentar, intentar intentem anar, anar enquadrant perquè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 i quan tinguem això tancat eh, convocarem ja la comissió per per poder-se per poder-se discutir i el ple. No? Però ja hi ja anem per aquí, eh? O sigui, al voltant del 15 de maig eh, haver fet ja aquest, aquest plenari i que, i que ja puguin sortir la majoria de les, de les, de les mesures que, que, que tenim, que tenim, doncs, eh, estem acabant de, de, de redactar i poder-los explicar a tota la gent i van començar a sortir els terminis perquè la gent s'hi pugui acollir aquestes ajudes. Uh -huh. Malgrat que en aquesta conversa doncs, ens comentava que pels vols del 15 de maig eh, s'hauria de produir aquesta sessió extraordinària per presentar eh, aquest paquet de mesures per tal doncs, que eh, les persones que s'hi vulguin acollir ho puguin fer el més aviat possible. Doncs, eh, avui, dilluns, 11 de, de maig, encara no hi ha data per a aquesta sessió extraordinària i de moment fons de l'Ajuntament, Confirmen que no en tenen cap de prevista i, en aquest sentit, l'oposició no ha deixat passar aquesta oportunitat per fer crítica i, de fet, el PCC de, de Palafrugell, doncs ha lamentat la manca d'iniciativa i planificació del govern per afrontar la tornada a l'activitat per la COVID 19. El portaveu socialista, doncs Juli Fernández, creu que el govern local no està afrontant amb dedicació i planificació a la nova fase de tornada a l'activitat per la Covid-19 i apunta a que estan totalment superats. Són alguns exemples que l'estat d'abandonament de les places i espais públics a l'aire lliure, segons Juli Fernández, aquestes estan brutes i plenes d'herbes, també els barris estan abandonats i les voreres també estan plenes d'herbes, no hi ha cap projecte per ampliar de forma provisional i temporal les voreres per facilitar el pas dels vianants i així podem mantenir les distàncies. També apunta Juli Fernández de que es podria habilitar temporalment la carretera vella de Calella per a vianants de forma preferent. Tampoc veu cap proposta per ampliar i millorar les zones d'aparcaments perifèrics. Una vegada es pugui tornar a la normalitat, apunta que caldrà prioritzar els desplaçaments a peu per dins de les zones urbanes. També Juli Fernández aposta per fer una actuació contundent de desinfecció dels espais públics de planificar amb el sector turístic i comercial les possibilitats d'ampliació de terrasses i ocupació pública per compensar-hi les pèrdues d'aforaments de forma temporal i en els tres darrers punts Juli Fernández apunta que en aquests moments l'oposició desconeix si s'estan fent gestions per garantir i ajudar les empreses i entitats que organitzen els casals d'estiu, que no hi ha cap proposta en relació a les possibilitats d'ús de les platges del municipi per aquest estiu, ajuntaments del nostre entorn apunten que ja han començat a planificar el seu ús i control d'accés i, per últim, apunta que els camins de ronda estan totalment abandonats. Per tot això, el portaveu socialista també, a més a més, lamenta que en la convocatòria de la propera Junta Rectora de l'Institut de Promoció Econòmica, de Palafrugell no estigui previst en l'ordre del dia cap proposta per analitzar la incidència de la Covid-19, als sectors econòmics i quines actuacions de promoció i lideratge tenen previstes a executar. Per tot això, i com a mostra de la passivitat per prendre decisions segons apunta Juli Fernández, el cap de l'oposició posa com a exemple que, després de dos mesos de l'estat d'alarma i dues setmanes negociant la proposta que va posar sobre la taula el seu grup de pla econòmic i social, encara estan esperant la contesta en un document formal per part del per tot això, a més a més, Juli Fernández insta a que és urgent la convocatòria d'un ple extraordinari per l'aprovació del Pla de Suport Econòmic i Social, ja que si es té en compte els terminis, les primeres ajudes no arribarien fins al mes d'agost i les empreses i famílies ho necessiten urgentment. Per tant, en aquest cas, el Partit Socialista ha volgut posar el focus en aquest fet, en el fet doncs, que l'Ajuntament de Palàfors i no ha convocat aquesta sessió extraordinària, a la qual doncs, creuen que és molt, ur molt urgent per tal que aquestes ajudes arribin quan abans possible a les famílies i als sectors que més ho necessiten. I arribarem al final d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell i ho farem per posar-nos en contacte amb Pau Lledó, regidor de mobilitat del consistori Palafrugell, per comentar les darreres actuacions entorn a la mobilitat i en el qual s'hi dona prioritat a les bicicletes, fent que aquest transport tingui cada vegada més presència al nucli de Palafrugell. Saludem el regidor de mobilitat. Bon dia, Pau. Bon un dels objectius de l'Ajuntament de, de Palafrugell del municipi, és intentar impulsar l'ús de la bicicleta, no? per, per el, sobretot al centre del nostre, del nostre municipi. Eh, en aquesta idea s'han fet aquestes eh, millores, no? Sí, sempre hem tingut eh, la bicicleta d'entorn de Palafrugell frugell eh, i havia de ser està clar que un dia la bicicleta havia d'entrar a Palafrugell Ja s'ha fet esforços en el passat i ara estem intentant doncs, proliferar la bicicleta i que, com molt bé dius, eh, arribi a l'interior de la vila al final el que volem és aquesta bicicleta que porta, diguem, turisme de cicloturisme eh? aquest, ciclo, aquest cicloturisme que, que és molt important i per tant és molt important arribi a, a la vila, el que és el, el, el poble de Palau i que en aquest sentit, doncs, eh, bé, puguin fer el que se'n diu col·loquialment gasto en el poble, això és el que volem Volem que la bicicleta tingui el seu espai, però a més a més volem que la bicicleta parli amb el seu espai i arribi d'una forma fàcil, d'una forma còmoda a tot el que és eh, per la projecta. Mm -hmm. a, amb aquesta idea s'han fet aquestes millores, uh, puntualitzem o focalitzem en, aquestes, uh, en aquests arranjaments que s'han fet. Uh, en quina zona s'han fet i ben bé uh, què han consistit? S'ha fet ben bé a la zona de Joan Margall, a la zona, diguem, uh, que és doncs, uh, el camí dels... Uh, anant cap al cementiri i simplement doncs, ha fet un pintat al terra, que és un carril bici amb via compartida, i cada dos tipus eh, de carril bici, que és segregat que és únicament l'espai de la bicicleta com podem trobar-nos doncs, en alguns llocs de Barcelona, vies amples i en aquest cas doncs, a Palafrugell frugell doncs, ha donat una mica la idiosincràcia que tenim de carrers, eh, doncs hem fet la via compartida, la via compartida és simplement doncs, que la bicicleta té el seu espai compartit amb el, amb el vehicle motor, amb el cotxe, amb la moto però en aquest sentit, doncs, bé, el que es fa és deixar la velocitat del camp, per tant, tota aquesta zona és zona 30, que no es pot anar més a 30 quilòmetres per hora, els vehicles, tant el motor com la propi bicicleta, mm -hmm. i que en aquest sentit, doncs, eh, doncs bé, el que fa també és una mesura de sostenibilitat. Al anar més a poc a poc, doncs, eh, hi ha menys quantitat de CO2 que s'envia a l'atmosfera, i en aquest sentit, doncs, eh, s'aminora la velocitat i se guanya també en seguretat. Tot això que s'ha fet ha sigut en aquesta zona. També al costat del que és col·loquialment conegut com l'EBP, eh, en el Joan Margall, eh, s'ha fet una petita estora de color vermell, que n'hi ha fet unes quantes al llarg del poble, però que en el, en el coronavirus, doncs tot això es, es va aturar. Mm -hmm. I aquestes estores són estores molt visibles, que estan pintades al terra, es fa tant ara la senyalització vertical, però són estores molt visibles pintades al terra, que indiquen això, eh, que no es pot anar més de 30 km per hora, i que en aquest sentit, doncs, com també en el Torre Jumama, o en el principi del carrer Ample, eh, o en el carrer Estrella, o en el carrer Sant Josep, doncs les bicicletes tenen el seu espai compartit amb, amb els cotxes, i que a partir d'aquí doncs, la velocitat es disminueix a 30, i que en aquest sentit, doncs, a dins de del que és la calçada, doncs tots han de tenir el seu espai. Mm -hmm. Aquesta, doncs, com, com uh, veieu, com escolteu millor dit, és uh, una altra actuació que, que fa en aquest cas l'equip de govern per intentar doncs, que la bicicleta tingui més espai o uh, guanyi més terreny uh, a casa nostra. Uh, aquesta també és una idea que, que s'ha fomentat uh, per intentar apropar la xarxa Pirinexus una de les xarxes que, o la xarxa que uneix Girona en França de forma circular, també pel centre del municipi, eh? perquè ara aquesta queda una miqueta, o queda una miqueta aïllada, poder, del centre, i amb aquesta voluntat doncs, també s'estan fent, o s'han fet aquestes, aquestes millores. Sí, i a més a més, properament en farem més, eh? ja estem treballant també la zona d'entre el carrer, Uh, entre l'Avinguda Diguene Pompeu Fabra i tot el que és l'entorn d'aquestes d'aquestes escoles, el Doduna el Sant Jordi, el Piber tota aquesta zona també l'estem treballant ja per posar-lo a zona 30 i també uh, amb el tema amb el tema doncs de, de que la bicicleta tingui el seu espai. Estem intentant proliferar tot el que és el tema de la distinuïta perquè tingui el seu espai per fer un palafrogell i uns nuclis de palafrogell segurs, socials i sostenibles i en aquest sentit és el que mica en mica hem d'anar fent dic mica en mica perquè el pressupost és el que és estem en un any molt, molt fotut malauradament per a tots i que hem de fer una mica de contenció també eh? però mica en mica també tot això del coronavirus i també el tema de la sostenibilitat mediambiental hem d'estar enviant aquest avís eh? que, que, que sí que nosaltres tenim dret a agafar el cotxe, la moto o el vehicle el motor que tinguem però que en aquest sentit doncs, també hem de fer un repensament com a societat i fer, fer d'un calòfrigell doncs, que, que, bueno, que, que, que l'aire és bastant pur, eh? però que com a societat ens hem d'anar fent nostra la idea de que a mica en mica i a poc a poc doncs, hem, de, hem, de, hem de tenir una consciència ambiental bastant alt. I en aquest sentit, doncs, nosaltres anem desenvolupant aquesta xarxa de bicicletes, anirem informant per les xarxes socials de, de l'Ajuntament i segurament també ofereguem a la ràdio de qualsevol eventualitat o notícia que anem fent i, i, i ho farem amb previsió. Per tant, tots aquests eh, canvis, totes aquestes incorporacions les anirem anunciant amb, amb celebració. De fet, aquesta nova mirada no? que s'haurà de posar després de quan aconseguim superar aquesta, aquesta crisi del coronavirus també ens porta a reflexionar sobre el tipus de turisme, a uh, intentar doncs, buscar un, de, un turista de més de proximitat i en aquest sentit, aquesta idea que ja n'havíem parlat d altres vegades, Pau, també d'intentar traure un turisme més sostenible i que tenen a la bicicleta com a mitjà de transport. És al futur. Uh, al final tu pots anar a Suïssa o te'n pots anar als Països Baixos i la bicicleta hi és, yes, i es veu uh, a quilòmetres, com he de dir qui viu. Eh? Um, hem d'anar cap a aquest camí i hem de repensar molt bé uh, la, la societat que tenim. No pot ser que en no el país uh, que més, um, diguem-ne, no, no sol, eh? però que, que més intensitat lumínica hi ha de tota Europa, tinguem doncs, el preu que tenim de l'electricitat i que no podem tota, no tinguem la capacitat per generar doncs, tota l'energia tota doncs, elèctrica que puguem fer. Eh, hem de repensar Malam Bruell, hem de repensar Catalunya i hem de repensar tot el marc internacional en el tema de la sostenibilitat i qui no estigui per la sostenibilitat medioambiental i qui no estigui per eh, fer pobles, i ciutats més segurs, socials i sostenibles, es quedaran darrere i al final eh, nosaltres diem sempre, eh, cap a la Progeny, doncs, és un poble una mica que, que, que té el clima, que queda una mica aïllat, però al final si nosaltres anem fem passos cap a tenir un poble obert, un poble social, segur i sostenible, aquestes tres esses que sempre doncs, ens agrada tant tan dir i ens els agraiem, hem um, ens acadarem enrere, per tant, nosaltres no ens podem quedar enrere, hem de conseguir que ests estais per acabar, eh? i per insistir en aquest punt, Pau, i eh, ja ho has comentat, eh, que doncs, aquesta situació actual també farà que hi hagi algunes restriccions pressupostàries o que poders s'enfoquin en altres temes. Eh, no és tan això, eh, s'intentarà, o creus que, que podreu eh, aconseguir doncs, eh, fer noves passes en, en el sentit doncs, de, de fer que la bicicleta continuï doncs, guanyant terreny a, a Palafrugell? N Estic convençut. N estic convençut uh, perquè durant els anys anteriors doncs, ja s'ha fet una feina també ingent en repensar el tema de la bicicleta al poble. Penso sobretot en una figura que és l'Albert Gómez, que és de, també Vies Verdes de Girona i en l'àrea de l'IPET que portava l'anterior mandat, doncs també ha fet una molt bona feina. I, i estic convençut que aquest serà el tren Jo estic convençut que es desenvoluparan més carrils bici, no sé exactament quants, però sí que sé que es desenvoluparan més perquè ja hi som treballant i perquè, òbviament, hem d'apostar per això i hem començat per no aturar-nos. La setmana passada, doncs, eh, anunciàvem-ho al meu carril bicicleta entre Palafrugell i, la, i Calella i a Franc. És, és alternat. La bicicleta tenir el seu espai. És un vehicle que ara mateix doncs, es coneix la bicicleta mecànica, però també hi ha l'elèctrica, que ha ploriferat molt els últims temps aquí a Palafrugell i a l'embarque internacional. Per tant, a ningú se li escapa, a ningú se li escapa que, que direm fent més pas en aquest sentit. Segur que també hi haurà d'altres passos de sostenibilitat ambiental, i aquest és un tema que també segurament el regidor Eres també té molta, molta cosa a dir, però en aquest cas, doncs, convençuts eh, que la bicicleta anirà tenint el seu espai a la i Cales i, a més a més, a terme en el també. No ho creu, ho esperem, també. Mm -hmm. Doncs uh, així ho anirem comentant i, si no, doncs, uh, ho anirem recordant en aquest cas, si, si no es complissin doncs, uh, aquestes expectatives que, que doncs, uh, auguren doncs, aquest uh, bon futur de la bicicleta a casa nostra. Avui ho volíem comentar amb el regidor de mobilitat. Uh, agraïm a doncs, en Pau Lledó una vegada més que ens hagi atès i ens retrobem aviat. Moltes gràcies, Pau. A vosaltres una abraçada. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Aquestes converses les podreu recuperar a radiopalafrugell.cat, la de Martí Sabrià la trobareu a l'espai a la carta i la d'en de Pau Ollador trobareu la notícia a l'apartat de notícies i també l'entrevista íntegra a l'apartat d'entrevistes en els podcasts de Ràdio Palafrugell. Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora. Us recordem que tota la informació relacionada amb el nostre municipi i amb lloc més destacat de la comarca passa a continuació pel nostre portal web radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també a través del canal de notícies de Telegram. Moltes gràcies i fins demà.